ya kuchagua rafiki mwema. Tamchagua vipi wama. Al Bismillah. <coughs> ah, sola lafaliwe ni zipi sifa ya mtu ambaye kwa nitamfanya rafiki? Wala sio njia za kumchagua rafiki. Maana kama ni njia haina hai, namna ya kufasiriwa. Kwenda kuzungumza naye kumpatia zawadi hili ni kitu mtu aize kafunzwa yarudi kwa namna ambavyokuwa kuwamiliana na rafiki nadhani swali mwenyewe kusudia ni zipi sifa za mtu ambekuwa ni mfanya rafiki aiywa na hili kwa ufupi yeyote ambekuwa ni muumini takay muumini mchaji mungu mwenye kuzingatia dini yake huyo mfanya rafiki biidhinillah ambaye atakuoongoza njia na atakupa nasiha kwa ufupi alam